Складчина. Крим звичайних вечорниць була колись ще Складчина. Складчина збиралася лише чотири рази на рік – на третій день Різдвяних свят, Великдень і на Заговіни, перед Пилипівкою і Великим постом. Назва походить від того, що дівчата і хлопці складались і влаштовували спільну забаву із вечерею, музикою і танцями – Завдання дівчат було приготувати вечерю, а для цього вони зносили до паніматки, хто що мав. Одна муки на вареники, інша сиру, ще інша масла, все, що треба. Хлопці теж складалися, але вже не продуктами, а грішми. На ті гроші вони купували вина або горілки, а також солодощів для дівчат, цукерки, медяники, марципани. Крім того, хлопці ще наймали музикантів. Інколи на складчини запрошувано хлопців з іншого села або з інших кутків того самого села. Але чужі дівчата не запрошувались ніколи. Запрошені хлопці брали участь у складчині як повноправні члени і з ними поводилися чемно-гостинно. Відступали їм перші місця, за столом дбали, щоб їх добре почастували, шанували бажаних гостей». Ось як згадує Марія Ткачук різдвяну складчину на Слобожанщині, ще у часи свого дівування, років з півсотні тому. Наступили різдвяні святки. На третій день дівчата ще з обіду зібралися в поніматки, де сходились в очорниці. І хто тісто місить на горішки та вареники, хто качає, хто в печі розпалює, а хто побіг до крамниці з нарізними приправами. Коли вже все готове було, прийшли хлопці, і принесли з собою горілки. Щось вони між собою пошепталися, і один побіг, за якийсь час приходить і приводить музикантів. Музиканти увійшли до хати, привіталися, посідали на лаві та й питаються, «Що ж вам заграти? Грайте нам козачка, кажуть хлопці». Музиканти заграли, грали добре, хоч було їх тільки троє скрипка, бубани, дудка. Музиканти грали, а хлопці пішли танцювати. Перетанцювали хлопці, та й посідали збоку. Тоді ми, дівчатка, попросили заграйте нам метелицю. Вони нам заграли. Ми перетанцювали, а тоді хлопці кажуть А тепер, дядьки, заграйте нам общої. Музиканти заграли, польку у два боки, і всі разом, і дівчата, і хлопці пішли танцювати, і так танцювали аж до вечора. Увечері, як світло засвітили, посідали за стіл, кожна дівка сіла із своїм парубком, не сідали за стіл тільки старша дівка, отаманша, і старший парубок, отаман. Отаман взяв пляшку і чарку в руки, а отаманша от – тарілку з горішками, Примітка горішками на Слобожанщині називають солодке печиво, щось на зразок медяників. Першу чарку отаман підніс хазяй хати, а отаманша йому ж жмені горішків. Друга чарка пані потім музикантам. Коли вже всіх почастували, то поставили пляшку з горілкою на стіл і подали вечерю, вареники, кури смажені. Та я вже й позабувала, що там ще було... Варілки випили лише тільки по дві чарки, щоб кожний пару мав. Більше не пили, щоб не повпиватися. На закуску дівчата частували хлопців вареною, а хлопці дівчат – цукерками. Примітка – варену варили з цукру, розведеного теплою водою з перцем. Як все поїли і попили – старша дівка каже не гнівайтесь, люди добрі якщо комусь недогода була бо чим хата багата тим і рада. всі вийшли із за столу подякували старшій дівці за вечерю а старшому парубкові за горілку і пішли в клуню а у клуні музиканти ще трохи пограли ми потанцювали та й розійшлися хто куди знав а чому ж ви всі пішли в клуню танцювати бо в хаті було тісно а на дворі сніг ішов